Преформатиране на мнозинството в парламента и дали Делян Пеевски спечели битката срещу суросоидите, така наречените суросоиди в България, в това число и в ГЕРБ, където даже част от вице-премиерите, които днес отсъстват от Блиц контрола, имат отношения с СОРОС в миналото, дали набра червена точка пред Тръмп, за да му опрости Магницки, или пък просто мина поредно препятствие в овладяването на държавата, а именно гражданското общество? С този въпрос казвам добър ден на Деян Кюранов. Добейте. Доктор по философия, завършил Софийския университет, съосновател на неформалното сдружение Екогласност и на СДС, напуснал политиката през 1990 година. Първо, господин Кюранов преди месец и няколко дни беше предишния, пореден, тогава неуспешен опит за съставене на такава антисорус комисия в парламента. В тази сряда, обаче, отсъствието на няколко депутата от ГЕРП СДС и ППДБ даде възможност такава комисия да бъде прокарана. При по-предишния опит в този ефир вие съвсем неочаквано и как да кажа неортодоксално за един от основателите и първи съдиректор директор на фундацията на Сорос в България от 90-та до 93-та заявихте, че бихте съдействали на такава комисия. Сега ще го направите ли и как? Да, разбира се, защото започва битката. И хайде да не какво било това или онова в съзнанието на депутата Перски, а да поговорим сега, вие говорите с мене. Значи, е, така, пронусиран представител на е, движението, ще кажа, Соловска в България, хайде да говорим за. Това как аз виждам ситуацията и как хора подобни на мен виждат ситуацията. Това ви питам, да. Как а я виждате? Е, да, встъплението беше малко. А какво е това за Певски? Не, <связано> не, не, не. не, нещо, не може би грешно сте ме разбрал. А мен също не ме интересува какво да. е в главата на Певски, обаче ме интересува какви са последиците от това, което а, може да е в главата на един или друг, на всички всъщност български политици, защото това са неща, които пряко засягат обществото ни. Гражданското общество е една от големите теми на конкретно това предаване. Хоризонт до овета. Да. И аз все пак ще държа на своята линия, която е а да видим другата страна. Как вижда неща и какво мисли да прави. А, аз мисля, че започваме сериозна битка и не е важно кой ще я е спечели. Нали, това не е матч Важно е тя да бъде водена и да бъде водена заради истината и заради знанието за нашата близка история. В интерес на истината в предишния ни разговор по темата, който беше, впрочем, много пъти бяха правени опити за създаване на такава комисия, винаги като контрапункт на комисия Магницки. Нали, така и на темата Магницки. В предишния разговор вие, за да съм напълно коректна, казахте Комисия за изучаване, а не за разследване, защото не става дума за престъпление и това е нещо изключително важно. А, сега, Искам да ви попитам как създаването на една такава извънредна, временна парламентарна комисия за разследване, те я наричат обаче разследване на влиянието на Джордж Сорос в българската политика, се вписва в световната практика, защото ние знаем, че Сорос е използван за плашило от режима в Кремл, в Грузия, в Унгария, в Сърбия. Ами, а, на мен ми е срамно за поведен път, защото хора и институции по света, които уважавам, отново ще си кажат е, вижди, тия в България пак направиха по ново български. В най-лошия смисъл. Какво значи ново български? Отново, отново се нареждаме сред ретроградните. Не просто изоставащи. Говорим за изоставаща България, на кое място била. Не. Ние в момента тръгваме като държава с кратки, но целенасочени стъпци назад. Това е ретроградност. И ето против нея трябва да се борим. А, аз се радвам, защото става дума именно за изучаване и за научаване примерно на това, що е отваряне на едно общество. Защото а, това за а, тези от нас, които започнахме това движение с фондациите на СОРОС, не беше кухлозунг. Ние знаехме какво е това да се отваря общество, защото знаехме какво е затворено общество. Това повечето хора сега, които се интересуват от политика, не го знаят. Хубаво ще да го научат. Освен това, разбира се, има огромен практически опит в а, историята на фундацията, който се струва да бъде изучен и приложен на практика, да речем, когато става дума за а, финансиране на културата, културна политика, изобщо и така нататък. Именно простото нещо, че за култура е хубаво да се дава, а не е хубаво да се взима, от културите, агивите, от хората, които произвеждат култура. Това е изключително важно. Ние виждаме докъде води обезкултуряването а, на, на нацията. Да ви попитам обаче, а, как Европейския съюз гледа на тази епична битка с Сорос в Източна Европа, защото. Това като че ли е тенденция само в тази част от а, централна, източна, югоизточна Европа? Как да, го, как да го определим? Използването ами, на СОРОС като плашило. Да, всички онези страни, от държави, в които а, СОРОС помогна финансово за да се извърши преход от тоталитаризъм към демокрация, Всичките трябваше да се покажат последователно неблагодарни за това, което той направи за тях. И ние вече официално сме се наредили на опашката, нали? водена от родната му Унгария, което просто аз не можах да повярвам, когато почне да става това нещо, орган тръгна да провежда тая линия. И така нататък, и така нататък, а, Европейския съюз няма да се занимава особено много с това. Защото проблем беше СОРС, когато го правиха проблем разни е, фюрерчет от типа на Орбан, Фицо и така нататък. А в момента аналогичен проблем, само че макро проблем е Тъмп. И за това там Европейския съюз съсредоточава силите си. Всъщност това. Какво прави с безумията на Тръмп и с а... кръвожадното поведение на Путин? Това вие го описахте в едно отворено писмо за опасността от Тръмп-Путинизма да. в глобален а, порядък, но аз сега знам, че не искате, обаче няма как да не питам. Интересно ми е наистина. От политологична гледна точка, какво се вижда. БСП има такъв народ възраждане. Разбира се, те отдавна шумят по темата СОРУС. Меч, величие и нечленуващи в монолитен блок за комисия СОРОС, 111 гласа срещу 51 против и 43 въздържали са, като тези последните въздържалите са по-голямата част от ГЕРБ СЕДЕСЕ и от АПСЕ. Говорим ли според вас за предложение на Делян Пеевски, което консолидира нов вид парламентарно мнозинство? И то монолитен блок. А, то е повече от парламентарно. Това е културно мнозинство, а, парадон, а, антикултурно мнозинство, освен, че е малко културно. А, у нас, когато се каже политика, автоматично се развива партийна политика. Но когато видим такъв абсолютно, нали, на партийните принципи, безпринципен конгломерат, да действа заедно, това показва, че именно нещата тук са надпартийни. И става дума за един тип култура на поведение, не само политическо всякакво, против друг вид. Затварящите против отварящите обществото. Когато а, някой депутатин гласува а, в едно семейство най силния физически да а, раздава справедливост с юмърци, той гласува за затваряне на семейството и за затваряне на обществото. Сега, аз се връщам на това, че а, сценария антисорус а, започва а, не, не просто от Унгария, започва от а, Русия. Следва Грузия, Унгария, разбира се. Сега виждаме подобни обвинения срещу студентите в Сърбия, което също по някакъв начин изглежда странно. Но това означава ли, ако това следва руски сценарии, това означава ли, че Делян Певски обръща палачинката и вече открито застава в проруския фронт? И разбира Не. ли го това? Не. Делян Певски ще обърне палачинката колкото пъти сметне, че му е необходимо и може спокойно да бъде в даден момент на позиция, която съвпада с пропутинската позиция, в следващия момент с протръмпската позиция, в третия момент кой знае каква и във всеки случай ще бъде на позицията за печалба на Делян Перски. Нищо друго. Така че няма смисъл да съжаваме е, по този начин да търсим е, е, божи геополитически импликации на това какво е, този човек и аналогичните на него типове, като Борисов, правят у нас на партийно е, на ревнище. Тук наистина става дума за Миналото против бъдещето е в момента. Миналото е в настъпление. Трябва тези, които сме за бъдещето, да се озъбим, а ние знаем как се прави това. Още от тоталитарно време. Това, това е голяма тема, между другото. А, може би няма да имаме време за нея. Обаче, а, в самото правителство, господин Кюранов, има вице-премьери и министри, които са работили в структурите на отворено общество. Знак ли е това според вас за начало на, а, или поне заявка за чистка срещу хора като Томислав Дончев, Груздан Караджов а, и двамата проследимо свързани с Сорос? Смятате ли, че Певски това казва на Борисов в а, един такъв а, жест? Пак да каже, предложението за комисията е на ДПС е ново начало. Отново ме изкушават да разсъждавам като Бойко Борисов или Делян Перски. Могат да си го използват за каквото искат. Ако решат, че им трябва да махнат Краджов, ще, ще го махнат и без да минават през соус. Не, не мисля, че това може да се случи, но не... Това е целта на занятието, а, анти -сор, а, кампания, да ни развърже ръцата да се оправяме с а, неудобните в момента наши хора. А, те се оправят с тях по всякакви начини и без да има нужда това да се прави. Не, тук Благодаря има, ви. разбира се, главното е, е Димка, отвличане на вниманието от е, важните проблеми, Ясна е вашата теза. Благодаря ви Даян Кюранов, философ, граждански активист и анализатор.